Te ma csupa meglepetés vagy, pedig még napom sincs. Sajnálom, hogy olyan sokáig magadra hagytalak. Bocsáss meg nekem. Nincs semmi baj, tényleg. Ha mindig ott lettél volna nekem, most nem tudnám értékelni ezt a pillanatot. Mondta tréfássan. Nem akarta, hogy az apja egy percig is bűntudatot érezzen. Szeretlek, fiam. Én is szeretlek. Tudnod kell, hogy minden azért volt, mert féltem, hogy nem vagyok elég jó neked. Ezért nem kellett volna aggódj, te vagy a legnagyszerűbb apa a világon.